ده ده ملاوی دو پتا یا ساته ای سنت که ست ایند شیریز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرحمت پلازان از دی مین چوک جنگیر رو سوالی پروپرائیتر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 دغه دا خلق د پر الله به شاره ذکر کیخه چې دا خلق زبا خل د دیواجی دا به تر دعا له چې هر مسلمان دا دعا کوي الله به له توفیق ورکړي نو رب لار خدمت افسوس ناري جوازه مونږ نه پیلله لکه ورست دا خلق ذکر راځي چېا مونږ او دتنه ایماني نشته نو هغه به له لار حق ساده نمورب لار له په کار دې بس دا دعاو کوي صلي واصلح لي في ذريتي باكيري اري دا ولاد په حق کنه دعاوې را صلي چلاته نیک عمل کي ته صالحه کنو اولائك الذين خلق له نتقبلهم من قبل ودين احسن ما يعمل خير تمام الجديقوا تلا الله يوم ذاك نمور لار حق يوم ذاك ولا عن سيئاتهم امو ما دا دا انو ماږي کو د دې د ګناهونو غلطونو فی اصحاب الجنه داخل بې کو په جنت یانو کې د دې اجر او ثواب قبلو عمل قبلو او د دې ګناهونو ماتو چې چا کې داسې پاتوی دا خصوصیت مفسرین ذکر کړي چې بکر صدیق رضی الله عنه حاصله څنګه چې ګور مور اپلارو پخپلا اولاد او ټول مسلمانانو شو دا د خصوصیت <تصفيق> قرآن مجید عام قیدا ذکر کلید چه ارچه دا پار دا دعا دا, دا سوال لده اللہنا چهو غواری وعد صدق اللذی کانو یوعدون وعدد دا درشتی آو اغاچ دی سرکی دلا کانو یوعدون حقوق دا اللہ او د قبل والدین وعدا کلد نظب او محکوم زب در لہ جنت درکون دلتیو بکنی دا درشتی آو عدد دا دا دا دا خو نن یک وخت اولاد ذکروم چموره بلاره صحیح تربيت کړه په دینداري سره سوچ دا بل اولاد صحیح تربيتونه کی نبیه ګيليته لګي ته صحیح تربيتو کا الله وباګه خير و اچ نه اگر چې قران یادو نو تا پی بس چې نماز غو به خراب شي ولیدا ځل د دنیا تعلیمون کول ماز دې نه خرابیدل کړهونه مهنتهونه کول نماز نه خرابیدل اذا قران ذكي مستمر مرض خراب جدا شفاء وعلاج والذي قال لوالديه اغفر لي تشوي يقل مور بلارطا وفلككما تباشا غرخاء ادعاني ايات سواد كما سرى ان اخرجا صبر استشمل قبرنا وقد خلت القرون من قبل او يقين تري شيريدي ريبل ماختمان يوم نجرى لي تتاو چه ماتو یو مخی دعوائی پاسخانم منزکاو تکلیب برطا بیاورسیو او ایمان روڑا دا تاسو اگا زالی خبری کوای قرآن تا منزودستا دین اسلام تا غی دا خبری وی دا خلف سمرده دنیا کی نو دا مور اپلار حق اگا نپیجنی اگا با دیر لوی تعلیمی آفتای اگا دا دکتر ولی نی دی ولی نی یا ولې پروفسور ولې نه او هر د دنیا په ملکونو کې سفیر ولې نه دغه شانته بادشاه سره دیور ولې نه بادشاه دی ولې نه دمر او چدې دي ایمان او عمل صالح نه داغه دمو رب لار حق دکه خبره او فلکم حال اچه وانا نو مجید من اکل مومنانو دی ولا تقل لهما اوفن چوف غره اونکه دیتا او غره د نو کاره علاق شه تاسو دوالا اتاو ایدانی تاسو ماس روادکو چیز با پورتاکول شما اتیر شویدی پیڑای مخی زمانا نو کم دیوتاں کرا رواپس داس خبری دی وهم آیا افتغیفان اللہ فریاد کی اللہ تا یا اللہ زمان پتی بچی رحم مکی یا اللہ مو قدا بچی نغوخ وهم آیا افتغیفان اللہ فریاد کی اللہ تا ویلک آمین ادتویم چه حلاک شی ایمان روانه ویلگ امن یا ماندا حلاک بشی رک بشی امن ایمان روانه دا خبر مکه وا دا تولی دا خبر کی دا تا, تا چا قولي مونږ ولته دا خبر نه مټي زمونږه مسلمانانه کور دی تا دا خبر چاوله چې په کور کې راته بيديني لږه كلاو کاير هغه راته پیداش ویلکه امن دا ته ریه تا دا چاوله تبابش هلاك بشه زان بروک ایمان راله بچی ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق ذا یقین لا دیک شک مکا تاغه خپل وخت کی ته سونهجه څوک ته راغلی نه دي او فیاقولو بذوای ما هاذا الا صائر الاولین لذل ما غیرت فی ذبقانو خلق ذا که ما لري اوری دلی دی دیک صحه یکد نشتا تاسو انده که څه متوی کاو او دا بچه چرا الوی شویده نو دوباره که مامور اپنا رسال کری او با ده محنتونا کلاونا برداشت کریده او چه اگر الوی شنو دست اس تجور شنو دیوی که ندار چرجه بودته دی چرا الوی شن اگر اندستانه با کاراو خطر دیتا سپته وان په کلاو که محنت که چه او دای وادو که که او دا گوندو دا گوندو او دا گوندو ایخو دا تکلیف دې خبره کې خپل خبر مور افلارتا دی او دا حال دی نو مور افلار دې څو تابې جدا خلق دی هغه دیندار خلق دی لوګون دغه خیالو کې چې باندې خپل اولاد صحیح تربيته وکړي دین په دغه کې ښه حيوه دې شريعه ورته وي ته په خوایو دې سره تیر شو دي نو خلکو کوه پښور واقعات هم بیا جوړ کړي چې دې مستجاب دعاواتو اده دعا چې بدوآو کړيره نه بلاس کې به کاو نوم کجره کا جوړې دي ات가 کمزورې خبرې دا د هغه صفاتو چې د خلقو مېمسک وناستو غاڼه کې هغه وړ سره یا په ورځی شوا یاده په بلیونه دغه لغتونو خلک ناش امر به د آوازو کو چې ها هوا کون ال قشائرۃ لب دجاج په دغه لښکرګانو ته دانیو اچو وروډه وره باندې ټکله فابسه ده نن مرپلونو لپاره چې د ذات او بیا به پری دا داوي کې عجزي و دنداري و د جمعره له حق له مرپلر او ویو حدیث په پاکي چې ورګدي په غوسه کې د الله غوسه سره به مرپلر نماز باتي شي او د سره چې دا نبي عليه السلام د جبريل به خبر باندې امين ویلو چ حرا وال د خلکوبارې کې چه پلارو مندل او بیا بم جنتو من سمره ل مقام دی کلی ویل چې جنت د موره پلا خپ ک دی د دغیر خدمت کول یقینا چې دا د اجر صابه د کامی سبب بري الله د موټولو مسلمانان د دور پلار د خدمت کولو اوغ سره د خصلو کولو توپ را کي کم اولا چېنا فرمان دی غاافلي الله دغی د احساس پیدا کې چې لدې خوش قسمتانه محروم دي شي اولائک الذین خلق دی حق علیهم والقولو جسادش په دې باندې قوال لعذاب فی یوم من داخل الی باب اممۃ نو قد غلط من قبل جته رشوی مخکد دینه من الجن والانس جنسان پریان دي او انسانان او په یمه په اصل شې د عذاب چې ویلو لا املا ان جهنم الا وينزل جهنم داکو زیو پکون داخل شې چنیره حقوق الله خیال ساتو انله حقوق العباد انهم كانوا خاسرين یقین دې ری توانيانو توانسته وي په تجارت کې دې ته چې سړی ګټه پریزه اگر اصل مال بیلی چې اصل بیزی دا غنځوم پکې بیلی دې کې چې الله کوم صلاحيت یې خو ا مسلمانې پکې یې واپسړه ولا او ورس ته بیا په هغه باندې ته جانا ته حکمو چې تاسو علم وکي ځان پوهه نو پیدا شي نو نږه پیدا شوی ایمانداری په سرونو کې هغه هم دایې کو ختم کړه داله ته واندې ولی کولین درجاته ممما عملو دباره هر یو څن درجی دا ګامنه چکړې دی یو وخت نه کامله دي نږه له درجاته په جنت کې لگاول چې ذکرشه ان عمل صالحا او بل کو کافر زي منکر دی د قیامت نه دا هغه په اړ خپل درجی په جهنم کې هغه درکات دي پخته نو انده دا دغه کول عمل بلاص ولی رفعهم اعمالهم اجبر ورگدیت الله بدل را ملنه دی وهم لا علمون حدیث رب ظلم نکيه کی چه عملی کړه دی نکيه اگن ملاونه یا جور می نه کړه او دمان دره چسپان شپ دا خبر نشته ظلم باندې و یوم یعرض الذين كفروا لهم بصل تخوي الشورود اولئک بیش بکلیشی اگتان جگہ کران دی عل النار اور د جہنم وړاندی بکلیشی را بوستیش تړلیه پزورا او تا به مليشی ال حدن طیباتکم بوتللی تاسو مزه خوشاله تاسو په حياتکم د دنیا او جون تاسو د دنیا کې تاسو د دنیا کې خپل خوشاله پرکړی کنه واستهم د اتم بیا تاسو خپل دنیا غستری په دې هغه ستری فاهی سروخ موټ ګرځیدې <تصفح> اگر شان د مځه هم کوله ست تکلیف او مصیبات درتنه اگر جون دن ته راو نه بس دغه پروا وکنه ګوره د کافر عمل کې د ایمان روح نشته نو بس هغه چې اگر د عمل او د ثواب د نه کې اختیاری نور به کې را ثواب اونې کی نشته رزق او توي اذهب تن طيباتكم تاسو غو پدیغه مځه بوتله د دل طریقې دا کوم چې د انځري کو ثواب نشته د ایمان نو کارونه د کافرن زم انسان هذا خخاري هو قول عليك وزن نيخه اتلي له وبال توازن شكنه بيه سوي سكي خلي عامت ازونه پس نن و دي تاسو له بازار عذاب الهوني عذاب در سوءه بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق فدي وجا ج تاسو تکبر کوه پس مکه کی ناجيزه و بما كنتم تفسقون ابو دي وجا تاسو نه کولا استاذ دا غي نه تکبر بدلا چې رسوا کوون که عذاب بدلا درکیگی دا تخویر شه استقبار ناکار شه ده فسوق نافرمانی و دا اللہ دا حکم نوتل دا ناکار عامل ده پاگه بنده باند بنده تباو برباد شه آفیس اق نمرات گدیش دا زیر رکو بلی اقا درجه رستو دا مستقبیرین و از فاسقانو نمونزه کرکی قام دا حود علیه عادیان تو گولا اگم تا کبر کرو انجام سش دلیل نقلی د حود علیہ السلام دا. او دا تخویف دا بارا ذکر داقا دا قوم دا حلاکت <تصفح> نو دعوت ذکر کی داقا مخالفت ذکر کی بیا داگی ناجیغا مطالبا ذکر کی او رسط عذاب رضی انجام خی وذکر اخا عاد یادکار او دا عادیانو اگا حود علیہ السلام اذا اندر قومهو بالاحقا کله چویار او خپل باغ لري روباندي احقاف ډیر کوته ویل شي د کومځه کې پکې دا حجراموت او نجران ترمنځب کومه علاقه چا دا ناریګه دا اده ارم اباجو هغه وخت چې څنګه نوو ځای ښکلنه لري اوس بدلاله نو چا پیر اوس را ډیر علاقې مو ورسره نو لیکره کړی چې کوم ملک نن سباب شو یا ساز غوینه چرونه باندې قابل ندي وقد دخلت النظر او یقینا ترشيوي پیغمبرانو يراون کي مين بيني ادي هغه چا د کلم بار کاو کنا نو اقوم خبر وو یقینا ترشي او يراون کي مخ او من قلبه ارست ددن يا ذق قوم ترغلو الله دی یا يا مخکني ور به یادي خبر ابو سن سنت چلي نو اتے اللہ تعوذ الا اللہ تا سب عبادت نہ کرے مگر خاص د اللہ انی غاض علیکم یقینن زیعیکم بتا سب نے عذاب یوم عظیم لا عذاب دروازہ لینا کدا سو گمراہ بادشاہ میں اسلاو عذاب نہ بچے یا دیر وہ نہ منلا وتے یعیکم ستوان نہ منن عذاب بدر باندراش قالو وری زموند علی حونا اجازه تعالی و عبادتنا دا و خبر زموند بلر دی طریقہ انبا توکلی شو خبر دین نه اولو دا دین نه اولو دا خبر دین چوساته از بزن نست لکه پدې ځان بوګه مختصر ګوراته ادې ته تا. وی چته دا وې د تاسو باندې عذاب نه یاري کوم نو دارا ولي او بما تعذنا راو لم تا عذاب چ تیارې مونگا یان هغه کې مونږ سره انكونته منا صادقين خدای د لښتينو نه انیا خافې ویلو کته مونږ یاره عذاب نه نمونګری ګونه او مونږ مدام مایل مو چې د لښته یوګا دروځني شابه عذاب برا قال انما العلم عند الله او هو د اسلام بیا علم د الله سره وې ما د پدنيست عذاب کله راځه قرانلو کې ګوره شک نه راضي بخامه او بلغكم ما ارسلت به لغوي استازه کارجهته پدنه پويږي زرا سوم تاسو ته هغه مسائل دي لکه شيم باغيباندي ولکني اراكم قام تجهلون لكن زوینم تاسو لراي قام چې جاهلاني اي تجهلون د جہالت كار کوي مطالبه کوي بي ضاياان لعذاب کوو ګور او واله تاسو جاهل نه معلوميږي اعظم په زموړم نه اي پیغمبر په پیغام رسی فلما راؤ ورس اختیه تکلیبونه پیجور شو او بوت انتہائی ضرورتو دی رسوکرہ پی راغ دا نیوزل دا سیوشو چی عذاب شو روش فلما راؤ پاس هر کلا چی ویلی دا عذاب عارضا چه مخامک راتلونکیو راختونکیو مستقبلاؤ دیتیم چرا مخکی کیدونکیو اگه وادیر دیتا کم زیجی دیا بعد عارضا ویلی د اپن فاروانو دواریز پشکل مستقبل اوديتهم جردياگه واديهو زيون تناتو قالو ديوي هاذا عارض منطرنا دا وريزدا باران كونگه بمباندي جير تکليفو ترکو تاگه دوس با بارانو شملک پخشي تعالونا او كان ديو کويان بडकش او باراشي اير ضرورتو ديوي دا وريز راغ نخا او كان دازمو يرول چگني عذاب بلا نو واسوس بلحوما استعجلتم به بلک دا آزاد دي جتا سو تلوار کولب دی باندې باران ماران نشتا هغه یو قسم سلیه وتیدا قالاما ددا زکر اکل اجرانک پرهون فیها عذاب الیم چې بعد دې اباغه کې آزاد دي درد نه کو تدمر کل شاین چې تبا کې اخاتمی هاري اوشه به امر رب بیا په حکم زرات دي فاصبحو نوکر زیدل لا يورا الا مساكنهم چه نخکار دل انه شلیده مگر قورونا داغه تشکن درات اخکار دل اسه اغنخ اخکار دل گولا وشته او طرغتی بسیده او چلیده خود دانسی سیده چه او گٹه ادی یو سیده ام نپره خود طولی ما درامات ملو دلتو لکلو دل دل کذالک دل دل. انزل قوم المجرمین دارنگ امگا صداورکو قوم مجرمانو تا ولقد مکنناهم ایا کله نو طاقت ورکړو دی درا فیما فاغسکي ام کنناکم فی جنم طاقت مرګر کړو تاسو لره پاګی مال دولت سوی د اولاد جتی سوی ارزه زیادو وجعلنا لهم سمعا و ابصارا اگر زول نو دې نه پاړه وګونئ واسترهږي واس ایدا اوسونه خو خيارو د دنیا په کار کې خاله د دنیا و خيارات یې بیا څوک ده عذاب نه نشي بچ فما اغنی اس پیدا وار نه کړه دي لاره سمهم وګونه دي وګونه ولا رثارم انسترګ دي ولا افدتهم انزلن لدي من شيء حسش دا وګونه استرګ يرسه وو او عذاب پر راي ابي همونه ذکر دې نه بو پیدا نو واست کړه جس ته اعمال سينو کړي نه حق اور ای دیلو نه دلایل <سؤال> تکتلو نه سوچو بکره کلو ا ز غانو یا حذونا کله جوړیچه انکار ای کاو بیاات الله بیاات نو د الله اپ بیان چم بیا و تکلو د یا ات نی ذکر کلو معجزات وحاقب ان نازل شپدی باندې ماکانو به صحتون اغازات جوړ بوله ټوکي کوله خاندل ناګه پراغ او تباہ برباد اګول یوازه عادیان نور دير قومونه جابيرا ولقد أهلكنا هو يقنن هلاك لهم ما حولكم من القرآن اغا جابيرا دي ستاسنا كلين سموديانا توقورا قوم دلوت علیه السلام توقورا وصرفنا الآيات اغا بيان کر دي اغا بيان کر دي منغا آياتنا دا قرآن بيا بيا لعلهم يرضي عن دي لبارا جدا شيء توبو بس يقبل اصلاح بوكي فاغي جبا اصلاح كي اغا بش آګه خپل خبرې نیولې ده په خوګړن سره چنننن د دې پاو skole کې دې ترا مدد شویلو کې باه کیدا زمداد دې برکات او بچکول کولی شي کنه زمونږه اربې کېږي قنن جواب کیداږي لوې شبې ادا یو له سما شبه له ښا فلولا نصرهم الذين اتخذوا پسول نه وا چېم داد کړو دې زړه خلکو چه دین اولیو من دون اللہ سواده اللہ میں قرباناً آلیہا دو پارا دنزدیکت خدایان دیوتا آلیہا ویسا دو پارا قرباناً چه مونگا اللہ تنزدیکی نو داگی را خبر پورا کولا کبخبل باوگیو فاغیل بیرا ورل او من اختبه کولا کبوبا کنبو فاغیل بیرا پیدا کولا خیال ساتا قرباناً آلیہا قرآنوی بیا بچ شو چه اوزاپ عليهم سوشو هغه ولا फायदा ورکړه ساتل عذاب ته واړو نشاله بل بلو ان بلکي رخصود دينا و ذالك يفكم و ذالك يفكم و ما كانوا يفترون دا ديغه دروغ او سي چذزان نه جوړو يفكم لوي درو جوړ کړو پاکي دا و ما كانوا يفترون ادا ذعون عادتهم ا څه نه میکنه عادت په هم کار ډول عمل دا شبه یو له سمه دی حوامي موږ یو له سمه شبہات الاغه جوابات یو کړو چې ته په یو له سمه شبہات کې غېری نو خودبه دی یو له سمه غوښنتا اوازونه کینو چې په نه کې را رسینو قران مجید تفکر وکنه تا ته دا ځو خبره که تا او چې کله تا حوامي ذکره نو استاد زلمه ته یو خبره وږي نبی آبا دا اغی ذات عبادت شوروکے اد آغا پا نم بمنق تاو خیراتون شوروکے چی اغد دے پرد کې اولیز دلعیل <سؤال> ذکر کردی رستو انور سلطنو کې اقلی دلعیل چ برکتنو والا الله او برکت پا آغا آواز کری چا اللہ تا دے اوکو چا اللہ را آبادت چی غیر اللہ تا چا آواز کو آغا تبا کی گئے بربادی گئے سوک نشی بچ کو دا خیری شبہا اد جواب کله چې دین ثنانو حاله ذکر کو چې دا وګوره کنا دا د دنیا په مخ باندې اشرف المخلوقاتو صدرینا الصلو الصافلين جل سو ولين هغه قیمتي مفاله نو منلي دین ثنانو مقابل کې شتا پریانو تا وګوره جنناتو تا وګوره چ څومره د الله په دین باندې مئن څومره په څلکه قرآن محبت دلیل نقل ذکر کې د جناتونو او باندې یو څه مقصد نه دی مختصر یو تشجيع ده ترې اړې بهان پیدا کا او دویان ترغيب د قران ته دریم ترغيب د تبلیغ ته څورا څه مثال وکړم سلورنګ ترغيب د دين اسلام ته چې د زده کو او او دغه شان تنظیم ترغيب د اتباع رسول ته او مینس کې به عادت ذکر کیږي دا قران چاله وتا د پیدا لړ کې کا وایدا صرفنا او یا چا چرواالو مونږه الایکا ساترهфта نبرمن الجن جو ټولې د پیریانو چې استمعون القران چغهږي او قران ته کله چې نبوت حاصل شوه نبی عليه الصلاه والسلام ته نبیان پیريان بن شپ اسمانونو باندې دغه امر کې هو بدی خدای او معلومات به کول خبرې به بابا کور کې جو کوله او tle بابا اسمانونو څخه بغارځه دلو اجکل د اخیره پیغامبر اعلان وشو د دروازې باندې او ملائکو ادری دلو پیارا ساکتا شو چی دی باتلل نو روشنائی والا کل دوس بے پیرا خلاسو او داس با پی کے دو نشت لی بانشو نو صلاح اکڑا دی چاپی روگر دی پی دنیا کی چی سلی مقیلاب را را را ہوندی صدا سے کار شویلی چی دا دمرا پابندی لگی دلی دا چی سچل لی وے دنیا کی چی او وهدا دار د حکومت رازي نوروډن بن شي نوړ گاڑی او قابل قاشيو سړير انتظامات شي نو معلوماتو کې دا څه ده الله کوم یو لوی سفير کوم یو لوی پیغمبر راغلې کسمه سلام چې دمرا سخت پابند جوړشو ودا نوروډن بلاک دیو څنګه خبره نور روان شو ځای په ځای کار ده نو خو کسمتہ ټوله وبکي غیر اطلل حجاز طرف طرفلو دکجور ملک روان دی اوځه ک نړی علي صلاتو سلام موس کې پتنه نخلا وتوي په مقام دی اولار دی قران ور دي چې پیران باندې د دې شنو आवाज پرې خورګلګي او په وچې خاموش شي ور را ادب وړاندې ور کوي فلما حضروه ور کله حاضر شو دتا د قران ته قالوا انصتوا دوی وی چې خلک شي خاموش شي اس لګوته موري صرف خلود ور لری زوندې خواه متوجې کې او نورم لانس په پرځه اورو چې هغهونه کې متوجې شي قران انصيتو خلي کېنه وکړي قران ورېد اځکه م هيته ورېدلونه غوړه راغینه سمره به تر سبق او تعلیم تک لري خلا فلمه قضيا په هغه کله چې دې واپسو ول لو اله فلمه قضيا په هغه کله تمام شو تل او د پیغمبر قضيا داګه حاصل خبره پورې شو والل او ذا فصو الى عظامهم منذرين خلق قام يرون دا يرونكي وصغيت مسلكي ثم قيو كتاب و اذا مقصدهم غمن تو هو شي جدار پابندی جوڑا شے را ندی دوران قران مجيد جكم ذکر ڪري گورا تفصيل به صورت الجن کرا زي جدي كموازحت سرا بيان ڪري دلتا مختصر خبر انابي عليه الصلاه والسلام دي نوي پدي مقام نينو خبر شوي دي سره ملاقات و یا خبري نوې شوې البته چرته نو بیا وي یوونه وتا حال ذکر کړه چې دا شان پیریان راغلی قرآن یې او او جذابه پیغمبر او دي په تعداد کې جمع مختلف اقوال را دي مختلف او زاین د دا وجنه لکه دا خفاجي داوا دا کړي د دا روایتو په بنا باندې چې نبی عليه صلوات و سلام نے پیریان سره شپږ ځله ملاقات کړل نو مختلف ځایونهونو د تعداد مختلف اندازره کله چې قرآني ورېدو نو واپس لار په منځ خپل قوم ته قالوا اي اي يا قومنا ايقام زمونږ ان سمعنا كتابا يقينا منغا ورېدو کتابو عظیم الشان کتاب اونځله من بعدي موسا چې نا ذکر شي په بعد موسی عليه مصدقا لما بين يديه رشتني كونګي دا کتابو جمعکه دین دي نمو صالح علیہ السلام نورستون دا کتاب لوين نازل شې ریسان علیہ السلام کتابونه مېانسکي خو هغه دا کتاب د تکمیل نه پاره اصل کتاب د موسی علیہ السلام نورستون انده قران نازل شوه چې قسم تشریعي احکامو کې مکمل نو زکه دا وې بل کتابه غيدا سنولې دې لږه هي او دومره هغه بل سبب وشوي چې دې اعظم شان کتاب ممبر دي مم موسی پس د موسی علیه السلام څه د اړې په کتابونو کې موږ خبر را نو چې سبا پیر پیران امر کتاب ورکم د موسی علیه السلام د کتاب پښان دغه پشان پیران امر به ناری په څه چې دا موږ خبر راغله او دا کتاب دی يهدي الالحق چې راهنمایي کې طرف د حق عقیده سمه وي ویلا طريق مستقيم او په طرف د لارې نه چې عمل سمه وي کتاب لګه الالحق حق طرف او نیغ لاب درتا خیب دو نبوت او دو سنتو لطوحید و سنت درتا دوالا خیب داستی کتاب دیں یا قوما نا اے قوما زمونگا عجیب دعوی قبول که دعوی دعوی دعوی دعوی دیاو که و آمینو بی او ایمان رولی پتا باندی یاغفر لکم من ذنوبی کم او با خطاستا من ذنوبی کم هنا گناهون با ماد اشاره تر جستاسو څو نه کوم کوتاي غن تشوي اسلام قبولل نه مخکي نا غمره توبخي اودا خپل حقوق چي کې تاسو کوتاي خليه غمره توبخي اده بن جان حقوق نه او بخل زي دل سفران لري د کرنکي من عذاب علیم او بچ کې تاسو دا عذاب درغ نه اخنا ومن لا يجيب هاغه څوک چې قبول دي اونکي دعاي الله دې دعوت دو دعيد الله فلیسا بی معجزین فی الارض بس ندی اغاب اشکیدون که بسمکه که ولیسا لهم این دونی هی اولیاء او, او نشترده دپارا سیوادا لانا سوک دوستان چه بچه اکی از عذاب نیوساتی فلیسا بی معجزین ندی بچکیدون که بخبلا چه تختیزان پناکی ولیسا لهم این دونی هی اولیاء بلسوکیم نشی بچ کولی رد اولیاء و قرد توم زکر <تصف> اګه او دا اور مکه ذکر شویل فلولا فلولانه صرهم الذين اتخذوا بدون الله قربانا لها نور سنت جبایو تن بشکی او فالارض قیدوا صره ذکر کړه ځکه چې اسمانونو کواته هم پاک يبندو قبرت نه ولوم ملائکه تیار نه اسٹو نو ته یې چې به نه هلي نه شي خدای زمکه کې هم بیا ځای لښتا فلص معجزن فلرض ته دې دا ای خبره ونه منله نو دو دوه د لوسو غوځه برakot نه نه شي ا دې زمکه کې هم بیا ځای نه نه کوي چا خبراون لري دکنه اولایک فی ضلال مبین داخل قه بګمراه خاره گیری دغه دنیا عذاب ولا ذکر کو چې دنیا کې بدل تخت او عذاب در کی او قدر شانته بګمراه کې لړې نو اخرت خبره بیا لري ګرانی دي اول आम्ही یالو ان کوری داخل اثبات اسباد د قیامت کی ان الله الذی چې هغه نن الله هغه ذات خلق السماوات والارض پیدا کړی آسمانونو او زمکا ولم یع ی بخلقهن انه رستلشوی ب پیدا کول تدی رد په يهود باندې ویلو چې کله ازمکار څنګه پیدا نو په روز باندې سمست طرحه دی الله پاکوی دا ماوخره آرام روز نو قران جواب کوي ولم يا به خلقهم نه رستلشوی لږې ته پیدا کول باندې يهود نو اګه ځارزه پیدا کړل چې رستلشوی په نه دي بقدرن اګه قادر دی په دې نه دی پوښتنه چې آیا قاذر ده الا اي هي خبر باندې آیا ژوند کې ملو لاره بلا انه على كل شيء قدير او قادر ده یقینا نه هغه بارش قادر ده بلا ولې ژوند کې ولي یقینا جمله ژوند کې اشاره ده چې دمر نه بعض تاسو له بیا عذاب درکې نو عذاب یو خویو نوم وَيَوْمَ مای دولهکه برعا نار النَّارِ غوي اوبار چې وړاندې بکې چې غسان چې کاكثيردي په اوور باندې د جانم پور به اوړاندې کلش را بوسش ا دا ډېره ګرانې چې مجرین دینی لي او سزا ل راونې د دخې کار نه کې کوي د نخ کاري ځکه دا خبره کې چې ری که نه ن ب چې راونېته اوزاالله ل یر را به و جہنم تبعودری عليه هذا بالحق اي نه دي دا عذاب او از دې بارے کې چې کومه بالحق دا حق نه دا قیامت او دا عذاب دا حق دي کې نه دي بلا او بو عايچاو ور قسم دي پر دمنغه چې حق دي اذنیه کې وتاځوي او کنه دنیا کې وتاوي چې دا کې سېره په falo خلقو ادم مونډيري او ريزلي دي امور بلا سوال باندې پیچان کا نو تو ګره دا عذاب دی کنه دی نو دی وبیا قسمونه خو نه چاو بالکل قال فذوقوا العذاب او بو الا ف جوڅکه عذاب دی ما كونتم تکفرون په سبب دې تاسو کوفر کاو اتهکذبم کاو خبر انما دا عذاب یقین چليه خلق تر سیدن کې دې وجه باخر با کې تسلل دي کرکی نبی علی صلاتو دا چه کل ردیر فار عذاب یقینی بیچرتی بوده یا دنیا کی یا عذاب یا آخرت نو تو تلوار مکوا خوا اتا صبر کوا فاس بیر صبر کوا کما صبرا سنگا جا صبر کرو اولو العزمی من الرسل اگه همتوالا دا انبیاؤنا یا قول غباری که داغو کنا چه مشهوری ذکر کرو نوح علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فبهت قال لا رج تو الانبیا ا اقول العظم من الرسل جاءت و پیغمبران دی نہیں پسند سب ورکوا ولا تستعجلهم ا تلوار مقواد دیره دی بار عذاب کانهم یوم یارون نما یعودون گویا کی داخلقو باغ رشدوینی اگر از لم یلبثو ویا کدیبا درنگ نی ترکنی وقت نی ترکنی الا ساعتا من نهار مگر یو ساعت دروازه نا تروسا بی تلوار کولا عذاب ران اگه ولی نرازی ریولا اچه عذاب پیراشی بیاب ہوئی زر راگی یو ساعت پس راگی پر بیابت اگه وقت دیر کام خکاری چو دا خودم رزر راگی بلاغن دا بیان دی رسول دی تغسط قرآن بیانو کو رسول رتوکلو تبلیغ ر چوره <mile> داغه شان حقیقت فحل یهلا کو پس نبشی هلا کو الا القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان انا فرمان دو ان جان بیاسی سر فاسقان با هلا کو له تباکل شی اگی له بکه تغییر سے کر کھا چوپان غتا استاد بلی بیان اتاو کا ادا کافی خبر بلاغ دن کاجی خبر چتاو استاد قران بیان کو سورۃ الاحزاب کے سو یولثما جواب او دليل نقلی دهود علیہ السلام او دی جنتنا تشجیہ دا پاراو تقویب نبی دا پارا دینار مست دا قران مجید دا حصہ کے پاخیرے حصہ باب نو ندا گرم باسو روکی گئی اوری در سورۃ محمد صلی الله علیہ وسلم صورت محمد و فتحه و حجرات دا ذکرکی دا صورت صورت محمد صلی اللہ علیه و سلم دا نازل شیر پاس صورت حدید نا او نزول پاس دا صورت احقاب نا دی پا ترتیب نا کی مقی مسلح توحید و ازی حشوار ختم کنا جوابات ایوک دیر صورت که با دا جهاد دا پارا ذکرکی چه او سمسوک نمانی نا جهاد و رسلوکی درشانتی مصاله و توحید ذکر شو مخی نو دی صورت که دفع در شرک قی چی تور راواخلی شرک دفع که مخیوی فاس بیر تصبر کوا دل تر صبر انتحاقی تصبر بطر کم وقتی مزد جیاد خکم را دینا دعوه دو صورت ترغیب الى القتال فی سبیل اللہ دل اللہ فلار که جیاد کول اوگید تطیاری دل در صورت مختلف بابونری اول بعد نل سویاتونو که دیکي تقريره کاذرونا بشارتو مؤمنان ولا او ايلى ذڪر کي جيहात دپار نه کوي طالباره ايلتو ذڪر کي او ترغيبات تي قصرت سنه ادغه شانتي زواجر منافقان ولا بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا اگسان جكراندي وسدوا عن سبيل الله ابنكله خلق دلال دالانا اضل اعمالهم بر باز کردی اللہ باکو عملو نددی دا تخویف در کافر و دا پارا او با دیکی ذکر دی دا علت چه دا خلق اولی وجنه اولی وصر بجنگ کردی کفرو و صدو او گورا کوفری کردی سمرل ویجورم او خلق بند کردی دا دین اگید تکلیفون رسید قتلولو پوریزدی والذين امنوا وعملوا الصالحات عاقبهم ما نراول يا عمل كل دينك بامنوا بما نزل على محمد اي من يروا باقيت في ذلك الشبيه محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قران وهو الحق من ربهم هذا قران حق ترى يا دا پیغمبر حق دي نجد ايمان اشتاد هذا پیغمبر بطريقه عمل كله. كفر عنهم سيئاتهم لربکه الله د دینه تکلیفونه د دی ګناهونه د دی واسله حال او درصکه حال د دین د دنیا حال بوله صحیح کی او رستوی اخرت حال بوله صحیح کی د دنیا حال بوله څنګه صحیح کی توبيق به لور کې د نه کولو جن مه خیر صحیح دینداری بوله ورکی یو فا کافر دی نو چیکله د هغه بنیاد غلط ته پکو پر دی او عمل ادارې خلک باندې د دینه ظلم کوي نو دا عمل برباد دے از اللہ عمالا دا عمل قبل دو او فیدہ باندی درات اصل بنیاد او ایلک پاکی نشتا چر ایمان دے او بلخواد مومنانو حال دے ایمان دے عمل صالح دے نو باگئے که دا اثر دے چگورو گناہونا بے معاف کی گی او عمل بے سی کی اصلاح بے کی گی نیکے بے زیادی گی دا دے ایمان اثر دے دو اثر آجتا یاو دا کفر اثر دی ناقا دا دی چو گناہون با پسیبان دے پاتی کی گی زیادتی گی سیوا کی گی وقتل وقتل آو گمدغچ نیک عمل عجر و سواب ناقا بے زائے کی گی او بلقو د ایمان براکت دے ناقا دا خبر دے چو کفر گناہون ادغشان تے غلطے کو تاہے اگا بے لر کی گی رجی گی با ختمی گی با آو نیکے بے سیوا کی گی حال بولصيقي ادرسكي نال <تصفيق> لتناقيقا ذلك بان الذين كفروا تبعوا الباطل تابدي وجاءت يقينا اه خلقوا كافرين دي تابدي داري كل زاده باطل وان الذين امنوا تبعوا الحق من ربهم او يقينا اه خلقوا دي تابدي داري كل زاده حق ظراف جلب ديننا امقت وهو الحق من ربهم كم حق القران كم حق الغمبر د دې ته بداری کولې روان شي وي کذالګي اضرب الله لنات عن تعلم دارنګ بیانې الله با خلقته تعالی او احوال لدیم چې باطل په سویه سوالې روان شو نو انجام انجم نکره او او چې د حق ته بداری وکړه نو داغه حال بوي شي داغه به کافر څه کوله چې نه د باطل منسته کوي د کوفر او د شرک احترافداري کې منسته کوي او مسلمانانو ته او حتخرانان جوړي <تصفح> داود سورۃ ذکر کئ چرا القتال فی سبیل الله بین ال الکیتم والذین کفروا پس کلا جمغانو شیطانزو ایګه سانو سره جکافراندی سبکول غواڑی فضرب الرقاب ستونو مختصر جملہ حضور پکه زیات اصل کداجو فضرب ال عن وحدہ سټونو په وحلو سره نو سېو کلو فدار بر رقاب وحند سټونو نور څه بګینې نشته بلبا بنه کوي خیر غیر کې ویټه کوي سټنو لا ښه خان حتا اذا اخنتمهم تر دې پورې چتاسو فخن کې ددي اخنتمو خل طالب کېو کېو خو خن کې ددي اوقات لکه فشد الوثاق نو مضبوط که تعلل دی بے که صرف قید توا چوئے نو دا بولوم کازیخا و چی اوزا الوالم لا ماتا او خد ستنو کار والاوکه وحل والاوکه نو بی اوتر فشد الوطاق زکر جان که غدایی که ناولی اوہی دا غیر نرستو جسو کناغ اوترد دا خندری زین رستو چه اوتر القید امکرل فا اما مننم بعضو بس یا احسانوکے پسددینا تو دغشانتے ازاد کے معاوضتے ماخلے و ایما فیداء و یا تے فیدیا و اخلائے نو ازادیے کے دقیدیا نو ازادل و دے ترقیصر ردی یا تے فیدیا و اخلے اور یا جا تے ہو کہ چیدی مسلمانان کم نیولی اقیدیان کرو یا نداری پا مقابلہ کے چیدیر ازاد کے ندیب اپریز ہے ازادی کے اور یا احسانوکے بس دغشان اپریز ہے دا با اغا وفصره چکم مشجد مسلمان و امامی هغه اغا با گوری مسلحات تکنه چکم ای که فیده داره <تصفح> قیدیان داغی باره که یوسو قوله دی چکل امام با دی پویج دی دا پریخودونه دی ولی که پریزین فساد جوڑه او اسلام دمخه نور کار خرابه دی نو بیا مختلف قوال لی چوویزاتی نو یاخو به غلامان کی بس خدمت بفکیو او یاده زمیاں کی اقلیت کے بہراولی او یا قتل کی دا قتل بارک ہے بعض موقع کے ثابت شیو چې ضرورت او شیو ا دغه خبر چې دا خوار واسیف چې ولمان کا او یہ زمیاں زو یذیہت الستیش ویم ما فداان خ مخک چوی فائدہ لقیتم کلاجتاز وکبرو فر ما مخ شفطر بر ریقا نو دا وحل سرطونو او دا قتل و قتال دا سلسلو دا حروب دا بطر کم وقت پوری جاری حتی تا دا الحرب و اوزارا تر دے پوری جکی دی دا جنگ و اصلخ پلا کافریا دی اهل الحرب جنگی ہوئی چی بلکل جنگ و اصلخ کی نور امکان نی دا جنگ دا سی حالت تورسی خبر تراغی پوری بے پریزین او جنگی گئی بخواب دیک به بہادری دا تشجيع او د مسلمانانو ته فیضا لقیتم ختابات چ سمره راضی تاسو نو یشاره دی ترا چې دې کې بیا رستو کې گئے نه کارته پکې راځه دا لیک دا حکم بیان شو ابد به عمل قروانی ذالک ولو یا شاء الله کو چری او غالی الله لن طر منهم وخامق انتقام والدین الله تعالی اخرې د خپل دا تاسو ته وليوی چې تاسو جهاد وکي ولکن لی ابلو بعضکم ببعض لیکن جزمیږي او زمایي باغ ته تاسو نه به راوځو چې تاسو ور سره مخه مخ شه دین محبت معلوم شي چې سود د الله د دین لپاره قربان سود په امر د سنت لپاره قربان او سود چې هغه دې تغانل دي چې دای ابتلا ازمیغه شي کا ولذین قتلوا او دا شان دې ازمیغه د نه چری وی چې را لمو باندې په یوازې عزاب را نوسته تبا انکل او داسه مو کې را باندې را وسته ایمان قبول کړي ولې ځان تبا کوه بربادو والذین قتلوا فی سبیل الله اغل کو شو ذل شو بلان الله کې بل یضل اعمالهم شر بزاین کې الله عمل عباس مړو اځ کنه وی ته نن نه نه کوم دا بشارت تے شہداء و دا پارا چو داغی عمل داغی قربانے داغی او داغی اگا سوارلے او ستڑے تندے لوگے او دوڑ پیلوو تے دا تولیل اللہ قدر کی قبول نکا چھر دا نضایہ کی گئی دشید سمرل وی مقام دے سیاہ دیم زردہ جلالبہ ہدایتو کی دیتا ادرس بکی حال دیم آخرات کې مولا حالت یې کی دا دوه خره حال حالت ذکر دي هي دي لاردو جنت بو دا او مقصد ته به ورسه او حالت مولا خو هفته کې چار قسم نعمتونه بوله ورکي و يدخلهم الجنه دار ظحالهم او داخل بګی دي را جنت تا چمالم کلی وی ديتا ار ظحالهم خبي بي جني مالم کلی د چانه په تاسو کوله تا جبنی دا ته صلاحيت بابا کې پیدا کی چې جنت تا غدي بو دا مکمل دې معنا د ابن عباس نه نقل الله عرف حالهم طيب حالهم خوشبو یې د جنت د دې لپاره د دې لرنه بده خوشبو یې راځي ناګي پسې دا, نا دا ولې د دنیا کې دا څه کړو کنه چې د جهاد په میدان کې اواز کوو صحابه او چې وحده طرف نموله د جنت خوشبو یې او توري واغسته او شور یو کړه صفونه ولټ کوله کافرو در دې چې عادت وته حاصل شي یا موګه کې د قشنتیا ځوان له کراره د کوجو تازه غونچک وزاره سیوار غو شهادت حاصل نو په دا وخت کې جاری دا غزر نو الله بو ته جنتوم کار معلوم کې ورته یا ایه الذین امنو ایمان والو ان تنصر الله ينصرکم کثیر تاسو امداد کوي د الله د دین داغه پیغمبر د الله د دین دا د او داوود پیغمبر هم داد کوي یان سور کوم نل استاد هم داږي تا استبلار کو له کی تا استب اس اسانه کی ادا کافر برتدا سخکار کی معمولی څه نه کدو ملو ټے پر ور صاحب بیت اقدامکم امحکم دکی قدمون استازو بیا به انسان نه به انسان نه پرودا لو چې بس پی رفی نشټینګې ده الله وی قدم بدله مضبوط کوم دا قدم بدل پا ایمان که مضبوط کم پا سنت که به مضبوط کم پا عبادت که طاعاتو که دقشانتی پا جهات که خصوصا دل بیم مضبوط کم او پول سرات بانده بیم مضبوط کم کنا زکر پاقی چیزی نو دیر اگرانه باید نو مومنانو تبه اللہ اثانه کی وی ثبت اقدامه قدم بدل محکم و مضبوط که والذين غفروا هاج سانجا كاندي فتاصلهم خلا شتر ديضا پارا او الٹا غورزی دلری دیضا پارا فتاصلهم دیچ په پولیس رات باندې زی داس الٹا ب غورزی گله څنګه میدان جنگ کې ولګه دا اسکور بشو د اسنه کنه فتاصلهم دیضا د پارا نصرت د کافرو د پارا مقابله کې وګورسی فتاصلهم الٹا خلاق بشید فا اضالا اعمالاهم او برباد بکی عملونا دادی ددي منصوبی دادی پریبونا دادی کلاونا دادی محنت دادی کاساد ارس بزای او برباد شید خلاف دادی انخلاف دی وجه اصداد نیو دادی ده, ده, ده برباد دو وجه او بل سرو سلورم علت ذکر کی دا جهاد دا پارا درم داشخا والذین کفرو ذالک بینمون دا پا دی وجه ارهو ما انزل الله بد گانا لیده اگا کتاب چه نازل کرده اللہ اگا خبر و قانون چه اللہ نازل کرده فا احبت و اعمالهم فا برباد کرو اللہ <تصفيق> عملو دی چه تا بدو گو قرآن دینا پسند و نخوخ که خبر و قانون دینا پسند که فا احبت و اعمالهم تا مولنی برباد شد نزک دی قرآن صرف دشمنی کئی نووج نئی او دید اللہ دو دن نولتا روان نو اللہ بیرانا سکوری پا جہنم کی تائق دی نو وجھ نئی ہے دیکھو آر آخرت آواز آب ذکر چھو گورا آل تبا ملترہ پیوزی جا دنیا کی سکست با خوری اللہ دے کتاب سر دشمنی کلی دا آل سنگ پیو ملترہ غرزی فتح صلی اللہ نزاغینم انہا ذکر کیج دنیا کیوں گو رہکا افلم یسیرو آیدین گرزی فی الارد وزمکا کی فیانظرو فزدید اگوری کئی فکا نوا کرانش انجام دغه خلقو چمخو د دینه دم الله علیهم برباد لافاق دی لرا دم من الله علیه صح عذاب پیراسته پریبان بلی کاتین امثالها اضاړه د کفارانو مثالون دی داغه نن تستانو قابله کم کافرو لاد دی مذاګ مخنو خلق علاکت د دې لپاره نمونی دی امثال دی او عبرت دی خد او توګورکن شريه لا کون دی بپریز او پنځم علت ځایل کې ان الله مولا لذينا امنو تبلي وجا يقين ان الله مددگار دي دا غسانو جو مؤمنان دي وان الكافرين لا مولا لهم او يقين الكافرين دي زه غيده پاره هيس مولا او مددگار نشته اسو کې بچ کول نشي د الله د یو نه یاد مولا معنا د مددگار او بل معنا د مالک نو دکابی رو فحقی بل زیویلی چخپل مالک تا بواپس چی دل تا ماناسو مددگار نشتا چی بچ کی با امدادوار سراؤکی پاوحود کی ابو صوفیان اوازو کو مومنانو تا لنالعوزا ولا عوزا لکم لنالعوزا ولا عوزا سمون سموم دا پارا عوزا دا سمفا دا بلا دا دا مطلب اداو چمون سر اخپلی عوزا امدادو کو او قورا اغدير رسورا ورادا اغدير ربادا نو مونجي بچلو تاسخ لشكرت دارك لازه خبر او قلع نبي عليه الصلاة والسلام و لا واسوركو اللهم اولانا ولا مولا لكم اللازمونجا مددگار دي اسطاسو مددگار سوك نشتا دي و اصابت اول سوك اللهم اولانا ولا مولا لكم ورد عاقيده جوابه ولا ورکوكنا ا مشارق نو شعر جواب ورکاو کني بیا بي لن المولا ولا مولا لكم یو بهدا سويو کنه او نه شعر جواب نو جواب دے اقیدیو تو الله مولانا ولا مولانا لكم الله زمون مددگار ري استاوله بار سو مددگار نشتا نه الله خپل مددګاري خارکله کنه سو چلوه کوي سره کاذرو سره چلوکو هغه شکوسته ولا ورک کنه ان الله يدخل الذين امنوا بشاره الذكر كي مؤمنان چراغ خپل مولانا دی له دې رم ورکړې د بقیتاب کې چتا سليمان نعمتو تیار کړې یقینا الله داخلي هغه ځان جمع مؤمنان دي عامل لکه نیک جناتين جنته نو دا تجريمن تغتهل انهارو چې ویګ بلاند دغنه نهرنا داغه حالش مقابل کې وګورا والذين كفروا هغه ځان <تصفيق> يَتَمَتَّعُوْنَا أَغِي بَيَدِي يَخْلِبَ الدُنِيَاكِ وَيَأْكُلُونَا أَخْوَرَاكِ كَمَاتَ أَكُلُوا الْأَنَوَامُ سَنْغَاكِ خَوَرَاكِ زَنَاوَرُ هَسَارُوِي توقورك أنه سارووتا صرف خوراك لا اخكاري جو پیدا دینا یا باشمان کی یا بنوى خوراك کی خود اقبل مقصد هذا جنب غرص او <سؤال> غور زید دې په اړه دي دې کا په اړه په کومه دا ذکر کړګه چې سره په دنیا باندې خوشاليږي اتمتعون وياکلون تشخرا کې لګي سارو <سؤال> یو داسي چې څنګه سارو <سؤال> یې وړاندې کوي و د سارو نه زکه بتترین دي چې سارو یې په وړاندې کوي نو چې مالک او الله دې جلبره پرانه زنده وسره روان شي چې څوک یې ویني مې بوځي ها یادو نه او کافر دا وګورا نو خوراك کوي اوبل خلاف دي عقيده برباد دي نو مسلمانانو خلاف دي نصارو بشنت ژوند دي او تشطه ماته او دي غري دي تماطاوونه په دې اخلي بن څنګه چې ساروینه پويږي او خوراك نو څنګه فولار خوراك دي دغه شانته کافرون دي کنه خران یا ساروي ډير خوراك نو کافرون تاري دي له سونو او وړ بیا بسکینا دا برکت خو د مسلمان په وړاندې کې کېون وړي او پر ننګ وزاره کوي او کافر چې دا غاډل وړاندې کوي نو ودا ولا زور نه ورکوه او د مسلمان ذکر دلته نشته مسلمان کله وړاندې کوي نوم دې کوي ځکه الله نے امات ته کنا هه فراست له کوي چې د حد نه کوي نور ځان وګړي دې تا الرحمن نارو ماتو الله هم أغا ورد جهالنا من قرية دا ومع إلت ودير دا كلنا هي أشد قوة اغا دير سخوف قوة من قرية تكالتي أخرجت دا كل يستا أغنى جتيستي أهلك ناهم منغا على كل يدي فلا ناس غير لهم ننو سوك مددگار دي دا, دا كلي ودي أبش كلي بي. تما كي والاوستي أدذين دولوي ملكونا او قومونه کلي الله به موږ هلاک کړي نبی عليه السلام چته نو مخاطب شورتا. مخاطب شورتا دم. دم دی مکه ته مخاطب شوتا مخاطب شو ورته چکدي اهل تازه نيستي متظم محبوب و ثاني چرن چلند جوړ کړي دم نیمره په افسوس باندې تلونه ولي برکت دې زيو الله کور دې بکي وظالمانو دمانه کوله نو څنګه موږ قومونه هلاک کړي د دې ونداهالي او داسې اوخرو اتم فمن كان ولا بيّن تمّي ربي فقط أغسكه فهو يبوازيح دليل فهو يبوازيح دليل كمان زيّن له سوء عمل فشان ده أغسكه خيستك لشويه أغسك بعد عمل ده أغسكه واتبعوا أهواء أروان شويه بخولوا قائشه بسي فهو يبوازيح يوغا بيغمبر ده أغسك صحابه أغيب بيّن ده فلق عبوره كاكير فهو يبوازيح أغسكه ده الله کور نخلق منعکی او باسی او دا اللہ دن صره دشمنی دا او بد عمل و تا خیصت شویده چو شو دا اللہ دن نخلق واری اتاب داریو که دا خوایشاتو مومنان اللہ دشارت ذکر که چو سوک با بایین ری ناگه دا پاردان اعمتون دی او چو چاہتا بد عمل خیصت شویده نراشو گورد ناگه دا پارا انجام و گورد مثلو الجنة اللتي وعید المتقون او مثال د جنت حقی چواده کولشه مطقیان وزارا پریسگاران وزارا چپا بایی نبانده دی جنیه تیر کرده ازان بچکی دا پا دا عملنا انهارم مم ممع ان غیر آسن فدیکه او بذیب چنره بدبویا که دنکی بی ها انهارم فدیکه نهرو ندی دیره ممع ان غیر آسن دادا چه بو او بونا چه چره بدبویا کیگی فدی او بوکو چه وقتیشن بیا خرابیشی کلا او م سریشی بخونده شی دا فرق نرازه انقلاب نرازه وانه هرومی لبنیم اونه هرون ریده داسه بایونا لمیتا غیر تامو چه چره نبد بیاکیگی چره نبد لیگی خوند آگه لمیتا غیر تامو نبد لیگی دا غیر خونده د دنیا پیو تاگو رکنه نروازه بیسوزه لپخی چه روانده شی خونده اگه که دا خبرنشتا زنانه بخوش آده چه وانهارم من خمرن او نهرون باوی شرابونا لذت اللشاربین چه دیر خوناک باوی ده فارجس کن کو دنیا کی خوباکی نشیدیو بدمزگیده آخرت کی چیدن آگر لذت خونا وانهارم من اوصلیم مصفا او نهرون دی دکبین چه سفا باوی ده هر قسم تک درنا دنیا کی دا پاکی پکرالا دا پاکی کبولی ادا پک لشه و ذریه ما چون ها جان بلای هغه چری نقریره صفه مصفا بالکل صفه تاسو کولای که نو فوکس مې ذکر کړو هلو او جمع ذکر کړل انهارن انهارن انهارن چيونه هر نل غلي هغه د حد نہ بهر مې او د سونه دي اقسام دا فن ذکر کړو دو بو دو پيونه دو شراب و او دا گبین او بو قدازی او شیری چه انسان دا غیر دل دا دنیا کیم جنشی تیرونه او دا وجود لیر لویه ایسا دا نوزکی و بیاد اکلی او بیا پیری چه اگر دیو لطیف اغیزا دا دیر خیستا باریک نو گورا اگر زکر کلو دنیا کی او مغبوب سیزده او دا شان شراب و چه اگر دا صرور و دا خند پارا استعمال او نو اغیراتا ذکر کرو اول اغشان تکبین چه اغش امرو دخوندو دلیزت دپارو بلقرامو تا شفاوی لیلی فیه شفاؤ لیلناس اگر اگر اگر جنت کی ولن دا شفا دخوا نو دا شفاوی سزی ولن ور کردی داخو مشروبات شو تش دسکونی سزون را تا ذکر کرو سلی بر بکر اکی کنا چیر اغیس اگر سزون اغش اگر اگر سزیاد دا شد دسکونی نو که ب توبه دا دنیا ونه لا وسو تتما کولا ذکره کی ها ولا فيها او دې لپاره پدې کین من کل استمرات هر قسم می ویه ونا ربهم او بخنه دا ته راځه دا دې نه بخشه دا به راستي وای نه من کل استمرات هر قسم می ویه چې څومره باندې ضرورت ته او سوي دي الله رب العزت والورکل غفره دې دا پکې ما کولا چو د خوراکونو کمی نشته د اسکولونو کمی نشته دا په دنیا دا دلته پته نه لګي د الله رب العزت دې شان نه ښه اې انسان تا وګوره نو وګوره ویلو کنه چې الله یغضب وبنی ادمه حین یسالو یغضب دا لنجه نو ورنه اخ پکې کې غوسه دا باندې نه یو غوښتل نو هغه نو توغه ټومن هغه پکې دا پکانی ډیر بخیلان تیر شوی نو یو مشهور بخیل پکې دا ته چې نازګو او ملما به راغی نو ملما توبه ملما روډه نه پهللی نو کاغه به وی چې نیمه دا وړلې په دغه توری دیار را خوخه خو نه دی وین نن مهرباني او ډیر خوشس کاو نو په بیا نه شوی او هغه به وایي چې وړلني میدا نو دوي هه یاره خو ته دنيو خلنو له نظر لا د خدای بار د څیز خوړل نه به مشکه خبرې دې کمن نه دغه دنیا د خلقو حال شي او دلشان کتابونو کې واقع او طالب علمانو لپاره چې سړی نه وښتو اډوره سره غبینې خوړل نو څوک راغلی په بن پوس نو دوی چې مون خلک 2009 نشم پاتې او ګبین پروتونه چې هغه راغی نه غوڼه نو کې نه او دغه څه سره واستي کې په لوګه چې په پروتوبیر اوستا افراګه څورګ سمون لګیاو لګیاو د جبن پوش نوتې بيدا ګرلو سي نه غو سيا ورلو سي زو طالب دنیا دو خلا چريخ او چا سره امداد خیر پیګل داش نه پیجيني او الله رب العزت شانت اوغره نو دښمنو دغه په دسترخوان باندې دنیا کې ناسته فرایت کې ابي اپاشونو دغه دین ته دري کې کا خير اوجونو وړي اي ابي اراشنو د سرخوان باندې کېني څنګه به خراب انځته خو دنیا کې رکانل ته کې بیا دی له نشته دينه پارا سي کمن هو خالد الفناري دغه مؤمن چې دغه لپاره نه امدون ذکر شو پشان داګه چا کې د شه هميشه وي پور کې وسقوم او بسکولشی بدی بانده او بگرمی فقطع امعاء هم نو پریوکی کلمی دی نو دیده پار داسا زادن مومنان دیده پارا کم مشروبات تی ماکولات او دیده پارا خلود فی النار باور کی او چو با پیو سکولشی حمیمن ناگه دوم را انتہائی گرمی بس اگیس را بیده دن نیده سستم طول تو کلیش فقطع دایو شان کې ديش ډیر फरक دي کدی تاسو ګوښانو وينه نور قرآن کریم دغه ته ذکر مثالونه ذکر کوي چې ورته اخرت فکر وکړه د عذاب نو اصلاح وکړه نور څه جوړ دی چې اصلاح کی دغه یقین نه راځي نه جنت پتا مې نه جنن نه یریږي ومنه مې استمعو الیک او د دینه توګه دی چې وګ تا تجا قران وین هغه کوجیه ها ناسته حتا اذا خرجوا من عندك تر دې پورې چوزي ساده خوانه قالوا ويل للذين ادوا العلم اغي خلق تاج ور کلشې دې اغي علم, اغ اغ علم ماذا قال انبا سوې دې سړي وسو دا څه خبر وکړه په فکر مې ووت نه خیال یې نه دا ته مطلب ایسو دان دې په ورنکه جوړې کړې نه مونږه پاره سوچلو کیو دی بیان دی رو کې خبر یو کې وځه خبر وکړه خو زموږه پیکارو نه نو مونږ ته دوه خیال کړو مونږ غویا کار نه وکړنه ځار به د لوی صحابه او اړ نسبته که چې مونږ ته خبره ته تمره توجه نه کو نو بار چې بارو تللو صحابه به عالم توي ټول عالمانو صحابه دوی ته به ماذا قال انفا سویدا دا وڅ کومه خبره وکړه خواه تا اثن اصوی تا کمسو چون از غلولو تا دمرا تکبر کے یو یو صریح چه زمین کمسو دی کې خو خیر دی اذا پیغمبر میری تقوصو کی صحابی میری تقوصو کی چیره انا دا دیب و بل ترس کی بخواه اولائک اللذین آد اگا خلق دی طبع اللهم علی قلوبهم محر لگو دی اللہ دلی پسونو باندی واتبعو احواهم اروان شوی پا خلو سلامانه امور به خبر وته نزی او خواہش پس روانش ویله پیغمبر خبر نه مانی هغه پس نه روان دیږي هغه پس روان دی والله دینه تدا او خلقو ته هدایته مونده زادهم هدا زيات کيږي ته هدایت والی والی تا قرآن خو هدایت دياتي مزبوطه ال محکم واله استقامت ورته دياتي واذانن تقواهم اور کې دي تا تقوا دي فريشګاري دي سمريږي جنته دا جوکه دون رفکی تقوی رازی <تصفح> داده دا قرآن و مجید پلا سرده <تصفح> او یقینو کې چه قرآن و مجید ده یا تونو کی فکر او سوچ که <تصفح> او تفسیر و سر اومو گوره سم ایمان بلی تازه شی مضبوط شي او دا اخرت طرف تا بلی توجه و پیدا شی زو سر محکم شیخا او تقوی رازی بانده که <تصفح> اللہ داده مونگا اس تاثر ده لگ لگ خدمتم مونگتا تقوی نصیب کی فلسگاری فحالی انظرونا پس انتظار نکی قرآن ام مجیدوی شکل دلائی الزکر شو خبر واضح شو نوو سمتی محن روڑی او انتظار نکی نتو د سپا تا انتظار نکی اللہ سایواتا مگر دا قیامتو انتا دی اهم بغتا شراشی دیتا ناسابا فقد جا اشرائطوها پس یقینا راغلی ری علامی داگی نخی داگی راغلی ری <تصفح> نخی قدیدی جا حدیث خو یو لو ینه حسنہ پیغمبر صلی الله علیه و علیه انا وسعته کحاتین اے زو پیغمبر د دې دوه کټوب شان ته راځلی یو دا معمولی فرق نې کړه چې دا یو غته مخکره بل رسټر دومره غموخه کیما فقد جاء اشراطها داعی عالمین قرادین چاره پیغمبر رضوی فان لهم نصران يبشي دديد فارا إذا جاءتهم كالجراء شديدة قيامة ذكرهم وعظوا عبرت غستل دديد هذه قيامة كورا ذكرتنا نبيا بسنجة عبرت أخلي فران الله يقول وصدك وصعق دسيكا أو عملك إصلاحك دخب الظان فعلم بوشا أنه لا إله إلا الله شيقنا إنشان داري نشتري لعقد عبادة إصول سواد ألانا دعوة التوحيد جهاد در لار بار دي جنت نور دي په بدل کی دي او عذاب نور دي دي په نن لوکي ا دنيয়া کې جنده مقصد در دي لار پارا لا اله الا الله کلمه توحید فعلم کلمه دې ته ویلې شي چې په دې کلمه باندې پوه شوي ني سره کتا ډیر تالم کو ډیر ځانو کولو په دې کلمه باندې عالم نشي فعلم زان پدې پوکا انوي الله سلامين چې څو پدې پوښ شن ورشه نه به جنت ته شي آتش پوکا کې نه مطلب نلري چې رگه ته و 14 ټیکته مناسب جون 13 او عمل کول پاګې باندې لا اله الا الله دا كلمه توحید او جیم جوجو ورپسې سورته فاشکران روان دي ولي چې دا اقدا صحیح کړه او ورپسې سنت د پیغمبر ځن لیکلو دا اجازه ده فتح حجر کې کامی ابي بدر او بچ بچ راذابونو نه دا کلمات دي او ان شاء الله شپک کلمه به ستووی یو نوک کې چې بارے کې توحید سمره دوی سبق دي او بارے کې کوم خبرې دي چې غټول پرایز د کلمې په کلماتو کې تقسیم کول راوستي چې ځونبه ته ورول وایي شپه له باندې راګرار ونوي واز تغیر له ابا خنا قوالا دخل ذم ذبارا وللمؤمنين الا بارد مؤمنانو والمؤمنات الا بارد مؤمنانو زنانو يڠ امرت ويصالو لكو بخنا ولاو انا دار چا بخله درجه ك تقصير ركو تاهيدا كميد نو مؤمنانو بخله درجه ك نور غنڠار باغه درجه ك الانبياء اگيت ازم ويلي زندغيشان مناسبو نور دينه چگني اغا غنايقا خداغي دشان موافق سنگ چا قانون دي چ حثنات الابرار سيئات المقربين نو پدګه قانون باندې د دې داسه بیا داسمنه مراد دا, دی دا, دا, دا بوج دی اعتراضات دې دخل کوم څه نو واره نو زنده پیغمبر بصیق زیات نه زیات چسيناله خلاف اوله وي چاګه ته ګنا نشوي دي او صرف د پیغمبر د شان سره نه خای په هغه نواره انابي السلام دغه هغه خاص کر په عمر کې چاګه ډیر غور ور کړ او په هغه نو مطلب دا شو چتو جہاد الله تعالی فتح در کړ خلق را دي دین تا وارا وارا. لکی دی خدمت <تصفح> طبخنا واړه استه بار و چې دراجي دی او چت شي ولکه دې دار ان شي کمال له نه طبخنا واړه پر ځان را جسته والله يعلم الله بوې کې متق الله رکم ومتواکم فزادګر دې دو تاسو او بزاد آرام دا توګني تاسو ومتق الله رکم الله تعالی مرشدات تکمزه گرزه بی دقشان تا تولی عمر کو تیرکو متقلب دروازی چکم د گشت د گرزه دوزه دی ناقام اتمالون دی او ماسوا چکمزه بیا آرام کیدش بی ویقولوا الَّذِينَ کفروا دیزه نرستو دویم باپ آخرا پوری فا اغیه که قباحتون دی که صرف سر دا منافقانو او دا اغیه فا اقوالو فا افعالو بندی زورن دی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا غَسَن جبه ظاہر کې مؤمنان <متحدث> دي ا د ژوند دي کې مونافقانه دي لولا انزل سوره ولي نازل مشو سورته چې باندې کېره جهاد حکم اجازه دي فاذا انزل سورهن بس کلا دي نازل کړی شو محکم او مضبوط اباره کېره جهاد ان لاغه صنا تخني مزوحني وذكر او ذکر دې باندې کېره قتل حکم پکې رائد الذين تبين لهم خلقه في قلوبهم مرض شبو زول دایکه مرض دې دنې پاکو وینځرو نه الیکو ګوري متا دا نظر المغشي عليه من الاموات وشاند نظر دا سړی چې بیوشه راغلی دا پاګه د مرګنه دوه چې د مرګنه په بیوشه راغلی اسنګ تا دا ګوري بیرونه کثر ګرته نیولې نوکل جو hebat راشی په باندہ نو دغه وخت کوم لګل د مرګ په شان دغه په نظر کې غرونه کوخنه دا څنګه موږ هغه د امالې د امالې چې مستر کې بتاته لري نه جهاد ذکر راي سورث نازل شو نو څو ګره کنه چې شنو نو کې معنا د تا څنګه لري چته تو ګره تو په شلکته مې ادي تبه کې راکړه دا ولې دا دستر کې خرابې ملایې نه دا د جهاد اورې دی نو څنګه پیا مل کې دونکي ثني باندې غو بشره د ستر کې غړي وډې دا به داوم تا اولا لهم فس هلاک دشدی اولا لهم تبا دشدی دیده باره بربادی را تا دیسکی تا اعطا و قول معروفن تابداری کولو اووینا او ونا قول معروفن اووینا خا داوال غورده فکارده چو دید تابداری کولوی دورا کبرا پاسی دلیوی کنا نمو جامدر بنده مومن تا تاب ویلو چه خجهاد حکم راگنو دا, دا رخوصو تا رو ایسو نکو طاعت و قول معروفن که مانا خیر اللهم طاعت کول او قول خواه چما نلیوی ویلیوی چه او بس دا اللہ حکم دے فنو بے سبکو او موکو قشا لیو دعوال غورو یا مخی اولا لهم سر لگی فا اولا لهم طاعت و قول معروفن چه اولاد دوی ما معنیشی کنا غوری دید پارسو طاعت و قول معروفن فا اذا الامر فس کلا جمحکم شو دعا حکم دا جهاد اتاپو شو چې الله سورۃ تنازل کو تاکید پکې راغی ال حکم قوس لازم شو نو صدق وخت کې فلا صدق الله کشر دي رښتیا کړي داللا ځلا لکان خیر لهم نو دا بوله غروه طاعت او قولی معروفونه غرو جلال تعالی د رښتیا کړي وچ مستاب بنیا نیو انا پاسې دی وچ ښا د جهاد حکم دی نو بس مونته منظور دی نه چې سورۃ راغی نگورتاقی بند ہیں بطراغی رستر کی گریوڑی شویو مرضی روچت شو ننفاق اگر مرض پر زورو کن اولایک النادین فحل عسیتون دعایان حسینی تاسو ان تولیتون یو مانا ان تولیتون کچر تاسو واقداران شوی تاسو بات شاہان شوی او کمتون لسل را دیو غلبا و مقلب جہاد ان تفتدو بالارض <سؤال> فتاذ با فساد کې پسمکه کې او تو قطعو ارحامكم او پريباګي خپل ولي تاسو او کنا نشي تاسو رو بیا د خودو وځي جرمو کو فتحه کړل دا او زموږ طلعو غاډه عارف کو نو فسادونه کې په ملک کې خپل ولایته ببربادنه کې تاسو کوې تین الله للاف حذرګلونه چې وسړي ایمان تر ازي ملګر ديا کې مقاوله ور کې خو شخلاقي کې ډېر کار په شخلاقې باندې شوی نه آځه معنی کې فحل عذيتو فاستاسو لزدي نه اي ان تواله ته تم که شرطه سوونه دې ان توستيوب لاله د پساد بو کې پسمنه کوي وا قطعو ارحامكم او پره وګه تاسو خپل ولې تاسو چې تل jihad نه رسست کش وکنا نته وړل نه په پمل کې چې دا کافر رازي وبلي مسلمانانو باندې مسلمانونه کوي اته یو jihad نه کوم نه دا پساد نه فوتقاتيو ارحامكم اتاذ خپل وله ورو فخيانه ساته مسلمانانو ورو خپلوانو سره زموږه دي کیږي ادري مان فحل ازه ته دا سنن دي نه دا ولله ته کوم چرتا سو ور دي ایماننا انتفسدون في الارض وتاصحاب پساجو که بزمکه کی چي د, دَ, دَ, دَ ایمان نوور خدا ډیر نو فساد دي <تصح> بیا د جاهلیت دور را ولې په دا عرب تباشي په سبا باندې چب معمول خبر به یو ول بسطور نو الا بعد ما کوله چې تشي چې نا کې په پادشې ها انا نو بیا غته بیره ولې دا ایمان برکتې ملک بادشاہ وي دي الله رحمتونه کلی نو ته بیا په سات جوړه ارحامکم او پرې وکي خپل ولایت تاسو تلې کافر فرانه استه استاد مسلمانانو خپل ولایت شوي اغلې اندې نو تعلق شوشو تعظم لري کو کومه تابوت د ایمان نوولې دا جره او يا کونکي د ایمان او د جهاد نه ورسلو ور د تاسو الذین دغه خلق دې لعنهه اللهم لعنت کل د ایمان نه الله باکو فاصنمهم ندیه کان کل دې وا ما اتقارم ان دې کل دې سترګ دې نه ووونه کار کې خبر ور د حق او بوشي اړو د خبره د خبر نه وې د چا وا عنا بسالههم اگے لگا یار اگلی وا آخری بری شی یا کہ نظر پات شی بری او ما اب فارہ استرگی ولانا نیک مسلمانانو فتح او قشاليف نشد غملي اذاب نذيكنا اس سوچ نشتن کہ قران ته سوچ کول ونه اسلال شی وا تدبرون القران عادی تدبر اس سوچ نگی باقران کی چل مومنان اللہ دغه قران په برکت فتح اجی قران کې دایې ایبن ذکر شنو توبه به دېسته وکړه اما علاقلوبن اقفالها بلک بذر ندی باندې پر دې دې درندې لکه دېلې دې دې شنو اقفالها دار شیخ په لږه رنداده پس یې کله د ورا د شت کېګو د درنو په لږه رنداره په وړاندن پوهه اقفالها زوته دې رنداو لګیدل دا ګور بیان لکه په پردو کوځانو ان په نمبر دا بیا چې دا اقفاله دا غه د زړه او د عیناد او د مړو د جبرييت ترند په لګیدل راځه ندی له سترانت جوړو دي قرآن او ایمان دا لري پونځه نو په هغه هرینه او دا څنګه دلنه په سوال کول سو او چې د رسول دغه نشته دا د روان د غریبي اماټی دا په بلډ باندې اپو څټک باندې ته نشي ختمولې د انصر عبد الله بردا اپا قرآن بانده لرکی گی نو فلایتا دب برون القرآن تا قرآن کو انجو نو بس ضرورن شعر شویدن شو بکم زیجران دو لگی او شعر شی ناغذیو فرطول شعر نی ایمان چنی بود آگئی ظلم اصال اللہ سے دینو اللہ و, و علم اِنَّ الَّذِينَ یقیناً آن خلقو چواری دل بقبل و شاگانو بانده دو دین نواری دل دو جهاد نواری من بعد ما تباینا لهم الهدا پس داغینا چخکارا شدیده هدایتو الشیطان صول لهم شیطان خیست کرده دیده باره سوول لهم وصوصه و تکلیده داکار و تخیست کرده تصویل یو شیخ خیست کرده و املا لهم اومدونه ورکلی دیده چی سنید؟ دوم را قول جوان دری توتو سکه جہاد لا دی اغان روکه د غلی غشت 30 دنه سه چلوش ساریه دا د خپل و کوه تا لپاره دا جہاد دی واامل لهم امیدونه ولا ورکه ته تبا دا کار کې تباوا کار کې نو چې ته نن نه لړ شکان نو تاسو ښه یې اوله ځان وکړ خرابه لړ بشدا نه هوستو ل تلوار کې پری زده نور تلې دی په باندې په وشه کنه نه دا پته او جا چې اكنندي قالو ویلو الذين أغى خلق قد كرههما نزل الله چه بدي اغى كتابو چه نزل كلمه الله حكم الجهاد چه نزل الله او فتح او ندي اغى بدي قالو نتيلو نو كافرو تھے دا خلقتے ویندے قرآن دے بعد لگے دو دي منافقان وتے سنتو في بعض الامر ذرجم ما خبروا من وببعض كارن من خبروا في بعض الامر فباز با کارونو کې تاسو بغاګ نه کوئ تاسو وتاو سره ملګری یو خبر بل تر رسو ادا څه موقع کې به نه تاسو سره پاتې کېږئ مونږ تکار دي تاسو څه بل وایو اځل نه موقع نو تاسو بلار خو یو حمله کوي مسلمانانو او تاسو څنګه مونږ خیال ساته کنه هو کنه مونږ تاسو بزان کړو والله عالم اصرارام الله پويږي دې پرازونه باندې پګې پیدا توفتهم الملائکه پسره کې به حال دې کې له جواب کې د لا ملائکه یبربونه وجوههم و هم دبلی با مخونه یو شاګان دې دی هغه به راځي هغه وایي هغه به دې مخونه او شاګان دا سزا دې دی که له jihad نوګه کوم درس یو کا باندې بدلو نو ملائکه به ټاکول که وشا ولاته نو کول دا شانته دا مرګ په واخه دې چې ډېرې نوخالا کوي وېما ته وکړل دا ته مقراواله خبر نه وې په هغه حاللې دا د ځان مخیالاته خبر نه جوړول غوښتم وروسته باران له ځنه منافقانو سزا ذکر دینې کو څوک په ظاهر کې کنا وملائکه ټکی وહી ځاله بیان نه هم تبعوا دا په دې وځي چې اكنندي تابیداری کړوا ما اسقط الله دا خبر و چې وسهوال وسته الله علیه ورا اګه در رضا کارونه پریش واغنه کول او مادھے گن لے وا رزا داللا اوا ملو نے نکول فا احبط اعمالهم نبرباد کر اللہ دي عمل القديم اراديدا کار دازو کر ديدا سبب شدید عمل لبربادے کخلا کوئی چیز رکھا کارون يقوم کلی جنا نکرنیں فا احبط اعمالهم جس کارون اگ برباد شو تنور دگی پران سرا بغزر حسد الذين في قلوبهم مرض ایا <تصفح> اگا خلاقاوچو پزرون چې اغیقی مرز دے اللہ ایو الله اللہ و ادغانا هم دا هم سجار دے چخکارہ بنکی اللہ باکو کنی و بغزون دے دی دی سخی اللہ سدا با پت پزرون کی پاتی شی از بل مسلمانانو دے اسلام سر جشمنی و حسدی دا با ادغانا نشی نا اللہ با ادغانا کی دا خود دی خیالکانا ادغانا هم دا دی اگا کنی بغزون حسدون اگا با فلا ناجاء کشرې مونږه او غواړو لا رایناګم نمون به او خيو تاسو دي تاسو به دي... اختیار او خيو لا نې دې فلا عرفتم بزیمه پس خامخاته په پېجنی دی لره په نو خده لا رایناګم تاسو به مونږه او خيو نووي له سلامته پکله بازو نو مونږه وخوليو... او باز مونږه کوکه ولا غوازو مرکو چې پاتہ لا نې منافقا خذ نو ځګه له <تصفيق> فلا عرب تهم به ما هو ته وګوره په خول نه خو باندې پیژنه چې ته وګوري شکل د ولا تعرف انهم فی لحن القول او خامہ غاتبہ پیژنه دی لرا فی لحن القول قال له خبرو کی یو خان مسلمانې نو ډېر په ادب خبرې کوي وګوره د ځنو یو خبره به ساده ساده هاغه خبره به دا سه پاک ساده بلګه ای ته په وجه شرته سړي او چې ته په وشې چې ته خدازه خواګه په صحابره لحن القول جسم له خلکه واړی را وړی لکه ډېر اغان د چي نو مشروی ماله چي له قن راکی چې زه ګړټ کولې ته کما ا په جب باندې وو سم نه ګړټ کې دی ګړټ کې وړکوم نه الندر چي په خوان پوي کوم چې وی کروم چا پیرا نو ده چه خبره روانه کی کنا نو دعسه بوله جوړي جوری <تصفح> کنا اپا نازه اپا نخروب انده نو تفوشه چیه چل پا کشتا ولا تعریفنهم فی لحم القول تمهیدون بول اگدیم <تصفح> او غیو تنویزه ما خوشه چاہتا جتی نو کراسا لور بیا اشتمخ کولو زان رسوما <تصفح> نو خاکیه اپاستی خبری نو روز تو تبیاخ بول خبرکم نوی حسان کارخونا ده امسلمان جنه دې بار ته پاک خبره کوي داږي چدا کار دی داسوک دا بس دوه دو مینه اون نه د یومنه خبره وای نو منافق صلى الله عليه وسلم په لاله ولې چې به ته په جن شرده اوس خوږي پښتې خبره کوي چې مو کرا شي نبي باندې وینه والله يعلم اعمالكم الاتی جن یعملون تاسو اعماله وتمعلوم دي دی کې باقاعده زوره نه منافقان له تاسو ته زمونږ دې حال له زو خبر نو بخپل نه کو bale یو خیر سره پیژندې شم فسترین ذکر کوي ولا نبل وانکم اغه ماخامون بعض می حقوق کاربه کو په تاسو باندې حتتان علالم المجاهدین منکم تردی پرچخ حق کار کومه مجاهدین استاذونه والصابرین او صابر قدم صبر نکومې د نړۍ جن کې د دین کې خلق ونبل واخبارکم امو بعض می حقوق اخبار تاسو حالات تاسو چوغوره د مومینان او ګوره د منافقان چه با بر حالاتو کبلا نبیلی اسلام نا نخوا سیداؤ او اس میدان جنگی او گورونا کم زیرا را رواننے سپا تیلگی ستا بجر وزراغلے ام اومنان او گورا نوازے با اخوالنش راعت لی غریبانان کم زوریو انا او گورا دو جہاد پا اولو سفنو کی اغیی اولار دی اتبا نوے گنتی یا مرک پیجلیاتی اغیی گی دا سی برابر احوال بیتاو استقا رکی یا کیننا خلق او جگافران ني وصد عن سبيل الله او بن کړه خلق او ذين دلان وا شاق الرسول او خلاف کړه پیغمبر من بعد ما تبعين له الهدى لهم الهدى بل داغه نه جګکار شديده هدايت او ته هدايت پر داغه شخکان شوته او بيان بوکو پر او ظلم باندي اختر خلق باندي خلاف کړه پیغمبر لن يضر الله شيئا چر زران شو ور کوله الله علاه داغه دینو پیغمبر لره و سيحبط اعمالا او زردت برباد بكله عمل نديم نديم كارونه منسوب به برباديكي يا ايها الذين امنوا ايمانوا على الله واتبعوا الرسول تاعات كذلك الا طاعاتك للرسول حكمه عمره ولا تضلوا اعمالكم او مباد و يخل عملنا استاذ بعمل کے پیغمبر حکم نہیں اور اللہ حکم نہیں طریقہ سنت نبی نہیں نا کو برباد اګه خلقو ته وی چې دا ځان نظر قیجړو کل په جون کې هغه عبادتو کې پیغام خا دې کې نو لږن عمل बर्बाद اوې عمل بشکول پکار دي اګه بده چې طریقه پکې د سنتو ا د پیغمبر دا شان او واسطینو دا نو یو قول ذکر کړو چې تاسو کوم عبادت دي نافل یا سنتو نو کو د څو زرو د یا رستو سیاسنو بر اوې یا ته سلام وکړ ته راغه پورا کې می فردا دا سي ان الذين كفروا يغنن خلقو جكافرن وصد عن سبيل الله ابلشوري يخلكه بنكل دلار تعلمه ثم ما ماتوا بياموا اوه کفارن ادي كافرانو يني ترمرګه pore پکو پر کېپ دي زلم اينات کې الله لهم شربا بغنون کې الا ديتا فلا تهنو او تشجيع ذكر جهاد دبارا فلا تا نو تاسو سستی مکوای او تدعو ال الصلم چرا بللو تاسو ورې تا تاسو کنه چه مون سره صلح وک امو لا رو وک ها چې کلم مسلمانانو کې جهاد جذبني اده دن نالي بدکار کې یو تبوي په کار دي چې دې را پاسه زمون په پا میاس کې کی ها اخبارات کې تاسو وینې کنه ها دی له په کار دي امر دو مشدره نہ نہ مسئلہ حال کی کشمیر ہم لرو غصن حو پکار دی دی کولش تو فل ذات چوی وای ک ہندوین وئ دی نا دی دکمه کو سول برابر دی وته دو الفل چتا سرا بل لو کی صلح او شوق معنا کی فلا تہ نو سستی مک وای د پلار کی رستن شو وتدعو الى السلم اور ابله خلق او تا اسلام تا بیکار کې مرستنه شي تا ته ځمه جو دانه جوړ دي کنه کلم میدان جنگ او کلم میدان بیان او جهاد دام يو جهاد دي چې خلق او بلا تابداري تا دین د جريم سره تیار شي کنه د فکر باندې جوړه وان تم له عالونه احققه ګهما تا والله معكم الله ملګري تا اوسرا ولي يدركم اعمالكم او <laughs> چرې <s> مپرې ده ولایت راکم اعمالکم اجر بکم نکي برباد نکي عملن استاس استاس عمل الله نذيقا فانتم الاعلى انا تاسو بالغاليه ان كنتم مؤمنين د اوسره مخ کې ویل چاوبو نه یې رای کنه کوم مؤمنان نه تاسو بالغاليه د دې وخت کې تاسو کوم تاسو کمزور شوي امتحان راغی و اخری کار بسی تاسو او عادت شي ودی به وخت مسلمانانو صبر کوي اخری انجامې ده انما الحیات الدنیا لاعبا و الہو د ژوند د دنیا حقارت د تذکر کې یره کدا څوک وي چې څنګه زمونږ غلابوي ها مسلمانان نه دي د سچل وسروش نو قران ته قایکنا چې تاسو خبرې نو پټ پټ څه شي ودی دا جند دنیا لعب اوالا هو لوب دی و عباس شیر دی دی بانده غافل نشرت جیحادنا دی بانده وانر دی جیحادنا که میدان جنگی اوکدی اقوائی اسمی سے میدان جنگی تا لحب و لعیب راز استر جیب دورک دی نو دشمن تاپو ارلقس بانده ویچ بولدی گلتی ترا ولداد اوال کمزور اید دا کلا او دا گا شمد پدی بل ترا فراش او دا گا دا گا شمدی تا را گا ش او که هرڅه د دنیا نجیې بډاک کې او دانا را وژروک دنیا نه ما ځان ساتي دا غو ده خپل پتا باندې نن ستا په لګې دا حسرت او افسوس وغورځوي دا چلو شو او بځای دې شک کې پریوتې چاړو وروتون لري چې و ما مسلمانان دي اسلامي قانون دی بل چلو شو کمزوری کړې شو دا ولي دا استادشم خوارې کخ لګیاو نغې پکې لا سو نو اگر اجتماعي قوت د هغه کمزوري کوم هميشه دا پاره چې مسلمانانو کمزوري کړي د نوور تاریخ وقته دارې بلاله چو پدې کار خراب شوه نو دا د موقع مور د ځګه نه خالي نه مسلمانانو په اخلاص سره دعاوګان شروع کړل جهاد له تیاری شروع کوه پاسې نو یقینا چې د الله فتح اور کی ښا واين تؤمنو اجرتا ایمان راوړ او تتقو بچ کو د دنیا د دې څه ځنونه دنیا نوم پړې زکو او ایمان نوم صحیح جوړ کا پاره روان شي یو ته در به تاسو تاسو ولا یاسئکم اموالکم انا بغوا اللاسنا مالنا تاسو اخو تاسو لپاره مال نه غواړي نو کوم څه دا